ibuk mencari nafkah tidak menambah ilmu sudah disiksa dia oleh perusahaannya disiksa dia oleh jabatannya disiksa dia oleh kesuksesan tanda kutipnya maka orang kaya itu sebetulnya lihat yang kaya asli pasti cinta ilmu ya maka hati-hati kita harus tanamkan bahwa sudah ada rezeki tidak mungkin Allah menciptakan perut tidak dengan isinya Alkisah Imam Ali pernah menitipkan seekor kuda Beliau masuk ke dalam membawa uang satu dinar Ketika keluar, pemuda yang dititipi sudah lari Mencuri tali kuda Dicari ke, ke kota Ternyata ketemu di seorang pedagang tali Ini tali punya saya Oh saya tidak tahu Imam Tadi ada yang jual Berapa dia jual? Dia jual satu dirham Imam Ali mengatakan, duh, pemuda ini tidak sabar. Kalau saja dia sabar, dia dapat satu dirham dalam keadaan halal. Tapi dia tidak sabar, dia curi. Tetap saja satu dirham, hanya haram. Maka jangan menyangka orang-orang yang licik itu jadi banyak rezekinya, tidak. Dia dapatkan jatahnya hanya robah statusnya. Dari halal menjadi haram. Kalau garong saja diberi rezeki, bagaimana mungkin orang taat tidak dikasih rezeki? Dua-duanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sibuk mencari nafkah, tidak sibuk dengan menempa ilmu dan menguatkan ibadah. Khawatir apa yang kita cari, rezekinya dapat, barokahnya yang hilang berarti gelisah, sengsara dan Hina na'udzubillahiminzali Mudah-mudahan Dengan ilmu ini Kita tidak usah risau Dengan apa yang Allah janjikan Kita tidak pesan lahir di dunia ini Allah yang tanggung jawab Segala kebutuhan kita Tapi kita punya kewajiban Menyempurnakan Kewajiban kita Untuk berada di jalan Allah Kalau ini kita pegang lurus Allah tidak mungkin menyia-nyiakan siapapun yang berpegang teguh di jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yazukhu min haytullahi tasibu. Wa may Barang siapa yang taat kepada Allah diberi jalan keluar dalam setiap episode apapun kehidupannya. Berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Bahwa hati buh dicukupi segala kebutuhan lahir, warbatinnya. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Pemirsa yang budiman juga, saudara-saudaraku, ini adalah bulan yang penuh barokah di mana kita harus mulai mengevaluasi cara kita mencari nafkah. Jangan sampai kelemahan ilmu kita membuat kita terjebak dalam aktivitas dunia Yang melalaikan kita kepada Allah Sudah dunianya membuat tidak barokah Dan yang paling kita khawatirkan Waktu kita habis Padahal kita belum tentu berjumpa dengan Ramadhan yang akan datang Tidak salahnya kita bertobat sambil kita bersihkan Siapa tahu di antara rizki kita ada hak-hak orang lain yang tertahan Ataupun terambil dengan sadar ataupun tidak sadar Marilah kita memohon kepada Allah Agar dibersihkan dari segala kehinaan dunia dan akhiran Bismillahirrahmanirrahim Allahumma masalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah Wahai yang maha mendengar Wahai penggenggam langit dan bumi Wahai yang membagikan rizki. Wahai yang maha menyaksikan segala sikap kami terhadap titipanmu. Ampunilah ya Allah jikalau kami tiada menyadari bahwa engkau lah yang membagikan rizki. Ampuni jikalau rizki yang engkau titipkan kepada kami membuat kami sombong dan tak tabur. Membuat kami ria, tiada bersyukur. Ampuni jikalau dalam mencari nafkah, kami sering melupakan jalanmu, Ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah menzolimi hambamu yang lemah. Jikalau ada hak orang miskin yang kami ambil dan kami tahan. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi terinak dengan rezeki yang tiada halal. Beri kesempatan kami memperbaiki diri. Ampuni ya Allah, ampuni, andai kata kami dalam mencari nafkah, lalai taat kepadamu. Ampuni jikalau ada harta haram yang kami kumpulkan. Ampuni jikalau ada makanan haram yang kami telan. Ampuni jikalau ada rezeki hamba-hambamu yang kami ambil. So, berikan kesempatan bagi kami memperbaiki diri. Bimbing kami, Ya Allah, agar tidak pernah tergiur kepada dunia yang tidak halal. Jangan biarkan kami terpesona kepada dunia. Karuniakan kepada kami kerinduan untuk selalu jujur dalam mencari nafkah. Karuniakan kepada kami kerinduan untuk selalu lurus di dalam mencari nafkah. Halang-halangi kami dari apapun yang kau haramkan, Ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang tidak barokah, ya Allah. Namun mudahkan kami mencari nafkah yang halal. Izinkan kami menafkahi rumah tangga kami dengan rezekimu yang halal. Izinkan kami memberi makan kepada anak-anak kami dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, kayakan batin kami dengan bertawakal kepadamu. Kayakkan diri kami dengan hidup zuhud di jalanmu. Kayakkan diri kami dengan kona'ah yang seluruh ridho dengan pemberianmu. Muliakan diri kami dengan kenikmatan ikhtiar di jalan yang kau ridhoi. Dan bahagiakan diri kami dengan gemar menafkahkan rezeki di jalan yang kau sukai. Ya Allah, hanya engkau lah penggegam diri kami. Engkau pula pembagi setiap rezeki. Kepada mula kami berharap Allahumma inna nas'alu karijhan halalan taiban wasiat Allahumma inna nas'alu katthobatan nasuh Allahumma inna nas'alu karidhokal jannah Wa na'udhubika bintahkati kawanna Berkahilah sisa umur kami ini ya Allah Berkahilah ilmu yang engkau karuniakan kepada kami dan berkahilah rizki yang kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunia hasar. Wa fil akhirati hasar. Wa qina azabannad. Subhana rabbika rabbi wa'izzati amma yasikun. Wassalamun malal mursalin walhamdulillahi rabbil alam. Pemirsa yang budiman. Semoga Allah yang Maha Kaya mencukupi kita hanya dengan rezeki yang halal dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.